A Lukács írása szerint való Szent Evangélium 16. fejezet. Monda pedig az ő tanítványainak is: vala egy gazdag ember, kinek vala egy sáfára, és az bevádoltaték nála, hogy javait eltékozolja. Hívá azért azt, és mondané ki, mit hallok felőled? Adj számot a te sáfárságodról, mert nem lehetsz tovább sáfár. Monda pedig magában a sáfár. Mit miveljek, mivel hogy az én uram elveszít tőlem a sáfáságot. Kapálni nem tudok, koldulni szégyenlek. Tudom, mit tegyek, hogy mikor a sáfárságtól megfosztatom, befogadjanak engem házaikba. És magához hivatván az ő urának minden egyes adósát mondta az elsőnek, mennyivel tartozol az én uramnak? Azt pedig mondta, száz bátus olajjal, és mondanék ki, vedd a te írásodat, és leülvén, hamar írj ötvent, azután mond a másnak, te pedig mennyivel tartozol, azt pedig monda: 100 kórus búzával, és mondd annak, vedd a te írásodat, és írj nyolcvanat. És dicséri az Úr a hamissáfárt, hogy eszesen cselekedett, mert e világnak fiai eszesebbek a világosságnak fiainál a maguk nemében. Én is mondom néktek, Szerezzetek magatoknak barátokat a hamis mammonból, hogy mikor meghaltok, befogadjanak benneteket az örök hajlékokba. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az. Ha azért a hamis mammonon hívek nem voltatok, kibizná rátok -e az igaz kincset. És ha a másén hívek nem voltatok, kiadja oda néktek, ami a tiétek. Egy szolga sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat megveti. Nem szolgálhattok az Istennek és a mammonnak. Hallák pedig mindezeket a farizeusok is, kik pénzszeretők valának, és csúfolák őt, és mondanékik. Ti vagytok, akik az emberek előtt magatokat megigazítjátok, de az Isten ismeri a ti szíveteket, mert ami az emberek közt magasztos, az Isten előtt utálatos. A törvény és a próféták keresztelő Jánosi Valának az időtől fogva az Istennek országa hirdettetik, és mindenki erőszakkal törabba. Könnyebb pedig a mennynek és a földnek elmúlni, hogy nem a törvényből egy pontocskának elesni. Valaki elbocsátja feleségét és mást veszel, paráználkodik, és valaki férjétől elbocsájtott asszonyt vesz feleségül, paráználkodik. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala borba és patyolatba, minden nap dúsan végadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele, és kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról, de az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit, lőn pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe, meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban felemeli az ő kínokban lévén, és látá Ábrahámot távol, és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, «Atyám Ábrahám, könyörű rajtam!» és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjainak hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem elángban. Mondta pedig Ábrahám, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben. Hasonlóképpen Lázár is az ő bajait, most pedig ez végigasztaltatik, te pedig gyötrettetel. És mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, ahogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni, nem mehetnek, sem azok onnét hozlánk, át nem jöhetnek. Monda pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van öt testvérem, hogy bizonságot tegyen nékik, hogy ők is ide, egy helyére ne jussanak. Monda Ábrahám, van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig monda, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondané ki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad.